На другий день усе військо їло борщ з яловичиною та ще й заїдало печеним маханом. Бо Очаківський паша дуже зрадів, почувши, що запорожці вже не вороги туркам і подарував на військо десять тилиць та сотню волахів. Примітка Махан Баранина. З-під Очакова Запорожці припливли до турецької фортеці Хаджибею. І там кільки день дожидали Бахмета, а, не діждавши, лишили на пересипу Хаджибейського лиману залогу, самі ж попливли до Акермана, бо в ньому пробував найстарший турецький паша. Примітка – Хаджибей, де тепер Одеса? А через кільки день Запорожці повернули з моря в лиман річки Дністра і отоборилися біля нього на високому березі. Тут військо мало стояти довгенько, і зважаючи на те, що Кошовий загадав козакам напинати з парусів намети, копати кабиці, виробляти відра, вагани, діжки і усе, що потрібно для житла. А карманський паша був ще добріший за Очаківського і прислав на військо подарунок від султана сто 100 волів, тисячу валахів та ще порусів на намети. Справа будування коша пішла в козаків дуже жваво. Посеред коша нап'яли два великих намети, один кошовому, а другий під церкву. В лісі застукатіли сокири, і через кільки день в Запорості було вже всяке збійжий посуд, а в наметі Кошового та в Писаря були навіть столи, широкі лави і ослони. Василь теж не гуляв. Він наробив з півсотні гарних ложок, а одну окремо зробив дуже штучно, з хрестиком на держаку, та й подарував її названому батькові-очеретові. Через два тижні до Коша прибув своєю ватагою Бахмет, тільки Калиноболоцький – з його повком досі не прибув, і Василь, нетерпляче сподіваючись братів, щодня бігав на могилу виглядати їх. Подивимося тепер, як ішли з Січі на Дунай старші брати Василя. Після того, як Кошовий попрощався з полковником Калнеболоцьким і поплив з більшістю запорозького війська Дніпром, Гнат та Петро Рогазяні лишилися разом зі своїми товаришами в ущавині плавні, одрізані від Січі річками, сесиною та підпільною. Полковникові Самілові Калнеболоцькому припала нелегка справа перейти через усі запорозькі землі, перерізані тепер стороннім військом так, щоб ніхто не довідався про його похід. Проте він цього походу не страхався і, одвівши козаків от берега на суху галявину, почав порядкувати військо до далекої дороги. Весь день козаки вирубували дрючки, щоб на них нести всяку вагу, та плили з лози сакви, напечений хліб та сало. Що ж до дрібної ваги, як от тютюн, порох та кулі, то все те зразу було поділене на всіх козаків рівно. Багаття цей день Запорожці не розкладали, щоб з московського стану не побачили диму, а гарчувалися весь день хто-чим. Тут же недалеко річки Сесиної вони і ночували, а ранком другого дня полковник підняв козаків і рушив у поход. Петро Рогаза, як і Осавул, мусив вести перед війська. Гнаджи пішов слідом по ньому. Трава в плавні була козакам Вищі голови осакає очерети стояли стінами, відтягнучких верб зачіпало козаків за шапки і било по плечах, а колюча ожина плутала їм ноги. І йти було дуже важко, а найважче переднім, бо їм доводилося оминати траву, ламати очерети, рвати ногами осоку і ожину, та до того ще й роздивлятися, щоб не потрапити в болото. Поперед козаками, налякані шелестом та гоміном, розбігалися... Ховаючись в траві вовки, вепри, сугаки, лисовини, барсуки, горностаї, а з ближчих озер піднімалися і перелітали на дальші озера та протоки, великі зграї лебедів, гусей, лелек, баб та чайок, коли ж піднімалися злякані качки, то заступались від сонця безлічю своїх крил. Примітка, сугаки, дикі кози, баби толікани. За герготанням озерної птичини не можна було розмовляти. Від скрекоту цвірінькання, співу, горішнього птаства прямо в вухах лящало. Під дубом удудуковав чубатий хорошун одуд, на розлогих відтях верб буркотіли ніжні горлиці, а високо по деревах голосно скрекотіли сині червонокрилі ракші та рябі довгохвості сороки. І все те птаство кидало свою веселу роботу і нижкло на кілька хвилин тільки тоді, коли понад деревами шуміли крила шуліки, або з-під блакитного неба вчувався клекіт голодного орла. «Невже, Господи, ми навіки покидаємо цей край?» – знудьгою в серці спитав Гнат. Не Надіждавши від брата відповіді на своє питання і почувши згодом, як кувала Зозуля, він згадав свої дитячі літа і звернувся до Зазулі. «Зазуле, Зазуленько, чи побачу я ще знову великий луг?» Зазуля обізвалася ще один раз і полетіла в теплим сонцем до личинь. А весела пташка не розуміла того, що великий луг покидають його давні хазяїни. Не гадала вона про те, що прийдуть сюди нові хазяїни, неситі чужинці. Що тим чужинцям не болітиме серце за великим лугом, як його дітям-запорожцям, що повибивають вони птахів та звіра, покалічать залізними гаками рибу, повирубають одвічні дерева, а високі трави витолочать гуртами товару та кіньми і переведуть непорушний до того великий луг красу Запорожжя в сипучі піски. Не розуміла зазуля всього того й полетіла весело кукуючи, шукаючи собі десь любого подружжя. Козаки йшли один по одному, і, посуваючись повагом на захід сонця, простяглися довгою стіжкою. А часто на шляху їм траплялися зарічки і затоки. Неглибокі зарічки, вони переходили бродом. Коли ж протоки були глибокі, то доводилося рубати дерева, перекидати їх по кільки в ряд з одного берега на другий і переходити по них над водою. Траплялося і так, що зарічки були такі широкі, що перекинути дерево з берега на берег було неможливо. Тоді доводилося рубати кілька десятків колод і, спускаючи їх на воду, в'язати одну по одній, аж поки такий живий плавкий міст досягав другого берега. Усе це брало багато часу і сили, і, відійшовши від Січі, за весь день не більше, як на милю, козаки надвечір стомлені вкрай, стали в плавні на ніч. Ранком другого дня запорожці знову пішли на захід сонця і через невеликий час потрапили на такий великий зарічок, що зробити на ньому міст було вже зовсім трудно. Доведеться в'язати тороки, звернувся Петро Рогаза до полковника. Колневолоцький був тієї ж думки. Козаки зрубали кільканадцять верб, обрубали їм гілки, стягли на воду і позв'язували лозою по чотири верби до ряду. Далі наклали на ті верби в поперек ще рядок дрючків, і тороки були готові. Всякий такий торок держав десять козаків, і вони, отпихаючись довгими палями, почали приїздити на другий бік. В першу чергу полковник звелів Перевести кухарів з таганами, що поки приїдуть усі козаки, вони вспіли виготовити обід. Побачивши, що справа затягнеться надовго, Гнат, щоб не гайти марно часу, набив рушницю і пішов полювати. Ходити було недалеко, побачивши ступнів за сто очерет, молодий козак угадав, що за очеретом є озерце, і повернув до нього. Нелегко було продратись крізь рясний очерет, переплутаний колючою ожиною, а все ж таки Гнат ламав його і посувався далі, спускаючись до води. Отхиливши останню стіну очерету, Гнат скам'янів з дива. На озерці майже не знать було води. Вона вся була вкрита качками, гусками, лебедями і іншим озерним птаством. Вся дичина майже не полохалася, і тільки ті качки, що були. Ближче до берега, побачивши несподіваного гостя, трохи одпливли від нього. Гнатові було соромно стріляти. Коли дичина була так близько, що її можна було брати руками або бити кейком. До того ж, його увагу звернули на себе водяні свині, що цілою родиною з дітьми розташувалися на березі. Примітка, Водяні свині – бобри. А ці незграбні невеликі тварини з не то поросячими, не то качиними носами і широкими, мов лопаточками-хвостами, одягнені в дуже коштовне хутро, чіплялися пазурами своїх коротеньких лапок за коріння верби, обмити водою, вилазили на них з води, перекидалися через голову, бавилися з дітьми і знову падали в воду. Тут же недалеко – під корінням верби сиділа видра з видрюком і смакувала молоденькі шпичаки. Примітка. Шпичак – стовбур молодої очеретини, що ще не вип'явся з-під води. Гнат захопився видовиском спокійного життя звірів і стояв, спустивши свою рушницю додолу. Аж тут з гілки, що була в нього над головою, на водяних свиней камінем упав Великий дикий кіт. І, вхопивши зубами маленького бобрика, миттю зник з ним поміж травою. Усе це сталося так несподівано, що Гнат не встиг навіть розглядіти кота. Проте, не стягнувшись, він у запалі все ж таки стрельнув туди, де ще хиталася згорушена звіром трава. Тільки вибухнув постріл, як над озером щинився надзвичайний шум від свистіння крил та крику наляканого птаства. Важкі баби і гуси, піднімаючись з води, летіли так низько, що трохи не звалили гната на землю. Вони билися одна ободно, зачіпали крилами завіти дерев і плуталися поміж листям, але врешті через хвилину вгорі над озером вже крутилися великі зграї бабли, лег, гусей, лебедів, чайок і куликів, заступаючи своїми крилами світ сонця і, наганяючи крилами такий вітер, що, здавалося, наче над головою, шугає вихор. Коли птаство піднялося вгору, Гнат побачив на озері Острілець, а на ньому кілька сот птичьих гнізд. По деяких з тих гнізд лежали крашенки, більшість вже була з маленькими пташенятами. Гнатові дуже цікаво було подивитися зблизько надзюбатих бабенят. Він, не вагаючись, поскидав себе зброю, роздягся і поплив до острова. На острові щинилася метушня. Пташенята, які були більшенькі, позбігали на воду, менші повилазили з гнізд і ховалися поміж травою, а ще менші тулилися одне до одного по гніздах злякано цвірінькаючи. В повітрі теж був переполох. птиці спускалися нижче і літали над самою головою Гната. Молодий козак плавав добре і за дві хвилини вже перехопився на острів. Тут гнізда були на всякому кроці, качені, гусячі. Крашанки лежали прямо по ямках на темному піску. Леведі ж та баби кублилися поміж високою травою. Гнізд лелек тут зовсім не було, бо вони на озері тільки гостювали, добуваючи споживок. Кубляться ж вони здебільшого на деревах та по стріхах хат. Дивуючись на великі жовті дзьоби незграбних бабинят, Гнат нагнувся і хотів узяти одну малу пташку до рук. Але тільки що він простяг до неї руку, як мати пташки, хутко підлетіла і вдарила козака своїм міцним дзьобом в голову. Гнатові ж з того удару аж іскри пішли з очей. Коли ж він глянув угору, то побачив над самою головою кілька десятків жовтих дзьобів, що замірялися його бити. Захищаючи однією рукою очі, Гнат почав другою відгонити птиць, але це вже не помагало. Бабини страхалися, кидалися на нього, мов, несамовиті, били його крилами, дряпали тіло кігтями і, що найгірше, довбали страшними дзьобами. За хвилину на поміч бабам підлетіли ще лебеді і навіть гуси, і усі додавали своїх дзьобів до баб'ячих. Бачить Гнат, що на переливки так кинувся у воду і поплив чим душ до своєї зброї. Але від того йому тільки погіршило, бо голова була зовсім необоронена і птиці довбали її як хотіли. Щоб хоч на хвилину зрятуватися диявольських дзюбів, Гнат пірнув під воду, та потреба дихати скоро примусила його виринути, і тоді птиці кинулися на нього ще з більшим завзяттям. Козакові ставало темно в очах. Він почував, що через хвилину стане непротомний і залється водою. Хтомить, почув поклик старшого брата. «Поринай знову, дурню!» Не стямившись, Гнат знову пірнув під воду, і тільки що його голова зникла під водою, як пролунав постріл, і птича зграє вихором, закрутилася вгору. Петро знав, що Гнат на полюванні і пішов до нього ще тоді, як почув його постріл, турбуючись, чи не здибав Гнат вепра. Тепер він саме наспів, щоб вирятувати брата, і, стрельнувши з рушниці, розігнав птицю. Гнат ледве мав силу доплисти до берега все тіло його, а найбільше руки, шия та плечі були подряпані і запеклися синяками. Оселедець ледець на голові його птиці Вискублив край, а сама голова козака була зрештою скривавлена. «А що, братіку?» – з посміхом зустрів його на березі Петро. «Навчили тебе, баби, як яйця брати?» У Гната зачей текли сльози, з досади йому хотілося заплакати, голосно, як плачуть малі діти. Але він не допустив себе до такого сорому і, віддихавшись, почав одягатись. Смійся з мене, якщо тобі кортить», – відповів він, згодом братові похмуро. «Тільки, будь ласка, не кажи нікому з товариства про мою пригоду, щоб ще не прозвали мене бронь Боже баб'ячим недобитком». Пожалівши, брата Петро вишукав під деревами павутиння, обліпив ним його скривавлену голову, а далі настругав тоненької підшкурки з бузини і обклав нею братову голову зверх павутиння. «Ну, тепер надівай помалу шапку», – сказав він та ходімо обідати. Весь цей день, та й другий, Гнатові дуже боліла голова, і хоч він нікому не скаржився, але був невеселий. Тільки в обідню пору четвертого дня, після дуже важкого походу, запорожці вийшли сплавні на берег річки Скарбної. На другому боці річки стояв зимовник старого запорозця Загнибіди, а далі, де впав у Скарбну Чортомлик,